Məna anı zamanında məbəq. Şərət-i fəqihlələrimiz Allah bürud, bəslama, səlam, əs-sələmə, əs Yəni Əvəz ki, Buxari bəxəmlədir, yəni söbət gedir, nə namaz kılmaq olar. Aydın yəni nə işdə? Biz öyrəndik ki, bəs deməli həsrdir və ya məsələn taxtadadır və ya dam Yəni namaz kılmaq Onların üstələ, aydındır. Məqsəd odur. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, namaz qırdığın yer gerək təmiz olar. Əgər təmizdirsə, qıla bilərsən. Sizin xalçı olsun, sizin həsir olsun və s. Aydındır. Də sonra Buxari davam edilər bu məsələni, deyil, həmçinin döşəyin üstündə də qılmaq olar. Aydındır, yəni döşəyin, yəni yatan döşəyin. Yəni, onu siz səcdə edək bilərsən. Döşək yoxdur ki, təmiz olsa, yəni necis düşməsə. Daş çıxmasa, məsələn, necis də da məsalan qan və s. aydındır? Bir belə necis olmasa, pişik səcdənə, yəni namazı töksə istədə bilərsən və səcdənə dələ bilərsən töxəyə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burda Ayşə rəziyallahu anha rəvayətində deyir ki, "Və mən yatırdım və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və namazı qılanda elə olurdu ki, mən düşürdüm." Rəb Peyğəmbər səcdəyə gidəndə ayağımı çəkirdi, səcdə elirdi. Aydındır. <yüldürlük> təbii indir yövdə də, əgər e, birdən qırvatı e, üstünü qılmaq olar. Aydındır. Namaz, qılmaq olar qırvatı heç olmaz. Və yəni Ayşə radiyallahu göstərir ki, və bir o gün əvlər ışıq yox idi evlərdə. Aydındır. Və təbii ki, evdir deyəndə olaq, fiyambar sahası evləri üçü üç, üç mərtəbələ döldü. Aydın və, gözəlliyi və s. Və övrə balaca idi. Təsəvvürlə ki, onu göstərik, əgər deyir, Ayşanı ayağını çəkib səcdə elirdi, övrə balaca idi. Aydın yəni, böyük otaqlar və böyük bir dənə otaq idi və o evlərdə balaca idi. Və, təsəvvürlə səcdə eləyəndə, yəni necə idi? və qatlar da yox idi. Aydındır, İngiliskə qatlar da öldü o vaxt. Çünki bəzi nağıllar da deyirlər ki, Ömər vurub qatını, Gül Fatıma əleyhissalam qalıb qatıb. Hansı nağıldır? Aydındır, Əli ibn Əbi Tair kişi adam idi, mərdan idi. Heç kisə qoymazdı sir Ömər və ya Əbu Bəkr Fatıma rəziyallahu anha ilə əhərləsin. Onun da aralarında danışımı qeyd-şiləşmişə. O Qafıl oqlandı, yani, eskidi. Aydan da ona görə peyğəmbər salsan həmişənin, ona görə həmişə Fatıma rədilləninə evə girəndə qıraqda diyan kafını, yani, vurardı belə divara, deyərdi ki, olağ ölməy, yəni qapının yanında diyanlar. Bir başa indi kimi qapıda dayanmırdılar vurub. Çünki qapı yox idi. Aydan da ya sağda, sağda diyanırdılar ki, çayı görsənməsin. Aydan da yəni dünyətlə məsələləri toxunanda gəlmiş baxmasan hansı vaxtdan Məd Mədinə və Məkkə. <Sessizlik> Vəli. Və sonra deməli, bunu göstərir ki, göçəyin işte, namaz kılmaq olar. Və sonra həmçinin burada, Buxarəy Rəximə Hullar buyurur, həmçinin paltanının üstünə də səcdə eləyib iləsən. Necə ki, burada səbəb var idi, burada deyir, ənəsi bir müəllikdən deyir ki, biz namaz qılanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səmləmləm səcdəyə gələndə paltanımız eğer bir yanı yəni, var idisə tərəfi imkan idisə səcdəmizə qoymaq üçün qoyurdu səcdə edən yerə və səcdəni ayırdı bu paltanışda istinin şiddətinə. Yəni hərdan qum bu səhrabis səhrada olsa məsələn olsa indi olsa olmaz mümkün də olur. Hətta indi də isti olsa ayağı yerə qoymusan məsələn təkcə Qul laf qızır və çox çətin olub üstündə gəzməyə vəz alınımı yəni burnumu da qoyursan onda onda laf ağır olur yəni bu yerlər zəif yerlərdir, inci yerlər onun görə sahabilər bəzlər, yəni istinik şiddətliyinə öz xalxaların bir tərəfi qoydular və bəzi, indi gələcək qalaqda hadis ki ə, daşlar da qoyurdular aydın deyil, daşlar yəni qoyurdular, özdə daşlar Balaca-balaca yumruq mühürdaşlar üfürürdülər, soydurdular, qoyurdular istinin şiddətliyinə görə, aydın da ona görə. Və bu onu göstərir ki, yəni, səcdə eləmək olar belə şeylərə. Və tabi ki, paltar həmişə belə eləməyə və ya balaca-balaca yumruq mühürdaşlara eləməyə düzgün də öl, səbəb olsa eləmək olar. Məsələn, isti bir yerə qoyurdun, məsələn, və səhələn. Və sələ, burada müəllif Rahimullah geçir ayakkabıyla namaz kılma meselesi. O da inşallah alsın gelen desteklerimiz <gülüyor>